Shikues, të nderuar, asalamu alaykum. Mirë se takojemi në emisionin duke kërkuar përgjigjen. Për t'ju përgjigjur pyetjeve tuaja që i keni dërguar në adresën tonë elektronike pyetje@csivsks.com, sonte në studio më ne dot jet hoza ndëruar Alaudina Abazi, tcilet një herit i dëshirojmë edhe mirëseardhje. Hoza, asalamu alaykum dhe mirë se vini në studion tonë. Alekum selam, mirësgjë. Se hoza, tani fillojmë menjëherë me, me pyetjet e shikuesve. Shikuesi i parë, në fakt është shikuese, pyet Thot, selamu alaikum, jam e martuar. Mirëpon, gjdoherë marë iniciativ për të bërë ndo një pun para burrit. A është e lejuar me islam për? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, alaqibatu lil muttëqin, ala uduana illa ala të zalimin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi e gjmaji. Allahu në lërësuar, lafdrum, i qojmë salavat e salama pejgamberit e ti Muhammedet sallallahu alaihi wa sallam, familjes, shokëve dhe të gjithë besimtarëve muslimanë që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me udhëzimin e tij derën e ditën e gjykimit. Në lidhje me çështjen e bërjes së veprave apo lënies së tyre për shkak thot, të thotë njerëzve, ë në një pyetje më herët më kem kem bërë do thotë një një sqarim pak më të hollësishëm, kurse ajo çfarë do të themi në këtë rast do thotë në nga pyetja e kësaj shikuesese e, je, themi se vërtet njeriu ë Faktikisht dhe thotë veprat jenë dy loje, kemi dhe thotë ato uh, veprime apo, apo ato uh, praktikat cilat në faktion adhurime i badete, si kurse që është falja namazë e agjerimi e kështu me radhë, dhe kemi veprime cilat kanë bëjnë dhe thotë me përdishmërin tonë, si kurse është dhe thotë puna e kështu me radhë. Në qështjen e parë, në asë një formë besimtari nuk duhet dhe thotë që ato veprime të bëj përhirë dikuj tjetër, për arësujë se ato mund të asgjësohen, por mund edhe të jenë do thotë të të shtëpinë do thotë edhe deri në deri në shirk, në në përshkrimin apo në barazimin me Allahun dikë tjetër nga krijesat. Kurse në lidhje me vepra të tjera, të cilat janë do thotë përditshmërie jona, sikurse puna, shkuarja, ardha e kështu me radh, këtu themi se në këtë rast, nëse është përsyllim kjo, atëherë vërtet e, e, është një parim të kan thënë do thotë parton musliman të hershëm se ë bërja e veprave për shkak të njerëzve ose hyfasi, kurse lënia e tyre për shkak të njerëzve mund të mund të shpië do thotë edhe në në shirq. Prandaj e, kjo ajo çka duhet të mëqen do thotë besimtari është mesin nga këto dy gjërat. Duhet ta ketë parasysh se disa veprime cilat të cilat i kryen vazhdimisht do thotë ta ta bëj e, apo ta edukoj veten e tij që ato ti kryej vetëm për hir të Allahut të Madhërisht dhe nëse sheh veten se vërtet do thotë disa veprime është duke i kryer, mirë po qëllimi i tij është që të hiqë qef dikujt në këtë rast burrit, atërmë mirë është atë ato Milan, po jo Milan tërësisht, por më i bë do thotë në në fshësi. Për këtë edhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam thotë në një hadith kur përmend disa grupe të njerëzve që do të fut në mshirën e tij, thotë prej tyre është njeriu i cili jap sadaka në formë të mështë, sa që dora e majtë e ti nuk kuptën se qëfar ka dhanë dora e djafët. Dhe me këtë formë të krahësimit, pegamerës alësën do në me tregu se e ka bërë në një fshetësi të fort, të plot, për me dëshmu, dhe thotë, sinceritetin dhe dhe thotë për ullësin, vetëm dhe Allahot të madhërishëm. Pra daj, themë për fundimisht, nëse kjo grua e kupton veten se shumë veprime është duke i bër vetëm për shkak të thotë që më pa burri i saj apo e kështu me radh për mi hyjn çf asaj e kështu me radh dhe janë veprime cilat të cilat mund të mund të e thëm kushtimisht në nën kuptohen edhe veprime të përgjithshmëris, po mund të jenë edhe edhe veprime me të cilat i ofrohemi Allahut të Madhëshëm atëre do ti bëj një ryshirtim vetes së saj kjo grua dha të mundohet ato veprime ta ta them kushtimisht ta luftoj nefsën e tij ti kryej ato veprime në fshehtësi kur është vetëm i vetmuar e jo do thot në rsy apo e, karshi kur janë njerëz duke duke e përcjell apo e shikuar zoteti më shmire Po, një pyetje tjetër thët, më të regoni ju lutem, a ka të njët atë se vape dhe të njëtë në vlerë ledzimi i kuranit në televizor, si kurse e ledzimi normali ti, pra ledzimi fizik i kuranit? Po, citate cilat nëzisin ledzimin e kuranit, si kurse që është hadithi për e gamërës, a i cili e ledzonë kuranin për gjithdo shkroni e ka dhe të se vape dhe së që rënda të, të formën dhe mënyrën si besimtari fitën në se vape gjatë ledzimit të kuranit, Themi se këto fillimisht kanë të bëjnë do thot me lexim, që ajo fjalë të shqiptohet dhe të lexohet, e jo nëse ajo dëgjohet apo ë qoftë me televizion apo me ndonjë diçka të incizuar kompjuter e kështu me radhë. Dhe kjo as do thot shpërblimi më i drejtë për drejt është kur besimtari e lexon vet. Mirë po nëse në ndonjë rrethon nuk ka mundësi besimtarit ta lexoj, qoftë ajo nuk nuk, nuk nuk din të lexoj apo dhe lexon por leximi i tij është i dobët dhe kështu don me fuqizuar dhe me mësu, do thot leximin dhe dëgjon mm. apo përcjell në televizor dhe atë përcjellja e bën do thot duke duke e përcjellur në Kur'an e kështu me radh, atëre do ma nuk os diçka që që themi se më mirë është veprohet lexohet vetë se sa do thot përcillet kjo për arsye se nganjëherë besimtari ka nevojë të nxitet nga dikush ti jo vazhdimisht lexoj vetë Po nga njëhera dhe ndoshta ka nevoj më shumë që ta forcoj lezimin dhe të mësoj se sa të lezoj vetë. Dhe për disa faza ndoshta është më mirë, posa që ishë ata njerës të cilët kanë lezim të dopë, që të bëjnë për cilën e lezimin nga dikush që i lezonë se sa të lezojnë vetë. Pra ndaj, kjo varsish për rëthanav edhe shpërblimi logaritët. Mirë po në parem do të kuptuar se shpërblimi më i malë është kur besimtari lezën vetë, se sa ta dëgjej dikun duke lezu, apo kur e bëm për cjelin e ndo një lezusi i cili e lezën Koranin. Zote i dhe më smiri. Në shqikuese tjetër pyet për mbulesën, thotë veshja e thënros muslimane me të zeza, me ferexhe dhe sytë mbuluar, a janë pjesë e veshjes islame. Un vet jam muslimane, thotë, por vishëm me ngjyra, sepse frikohem shumë nga ngjyra e zezë. Po ashtu, një pjesë e madhe e shoqërisë gjithashtu e kanë seçëtim këtë ngjyrë. Çfarë thoni ju jo për këtë? Në lidhje me veshjen e besimtarës, ë jo ndysha rregulla që duhet të kien parashiksh dhe ato ndoshta çka duhet përfillen, kurse gjëra tjera mund të jenë ndoshta jo të kërkuara në formë vendosur edhe ndoshta edhe i përgjigjet edhe rrethana apo adetë, zakonet, zakonet të, të një shoqërie. Ato që ka duhet i perfil gruaja në formë dhe mund të tërsishme, është që fillimisht të robën të sën e vesh të jetë në robe e cila e mbulon trupin tërsish përveç fityres dhe duarve që nuk konzidrohet të thotë diska obligative që duhet të mbulohet. Pastaj obligative është që ajo vesh e mos qëtë e te i dukshme, që mund të jetë veshje, mirë po të të duket do thotë pjesë e trupit të të famëras, prandaj edhe kjo është e ndaluar. Pra kjo është e dyta, e treta është që ajo veshje mos jetë do thotë veshje ë si themi ne do thotë e ngushtë, e cila për shum do thotë pjesë e trupit mund të jetë e vesh veshur, do thotë e mbuluar tërësisht, mirë po e përshkruan pjesë e trupit. ë ë vrehend dhe është shumë e ngushtë. Dhe e fundit është që ajo veshje mos jetë do thotë e veshje e lakurishuar me një fjalë do thotë e cila zbulon do thotë pjesën e trupit. Ë me një fjalë është një veshje që diçka mbulon dhe diçka zbulon. Dhe këto i ndotë ato rregulla që duhet të jenë para syjsh. Kurse ngjyra e rrobave, çfarë ngjyre duhet të jenë apo detyrimisht duhen të jenë zeza, themi ju. Jo. Ajo çfarë duhet të kihet para syjsh është që ngjyra e rrobave me të cilat gruaja del në rrugë mos jenë shumë tërheqëse, po e them kushtimisht të jenë ngjyra të vështa, ngjyra të cilat duke kalu, do thotë ti ta tërheqësh do thotë shikimin e e, e njerëzve. Kjo është ajo çfarë nuk do duhej gruaja të vesh. Mirë, por nëse është veshje do thotë e zakonshme disa në gjyrat të pranuara për syrin, pavarësifëta është e gje, e, e zeza, apo e kaltert, apo e, e, e në gjyrë kafe, e kështu me radhë, edhe e barë, nuk ka gjithë keqe, po obligative është që ato mos jenë, dhe thotë, në gjyra, cilat tërheqin, dhe thotë, sytë e njerëzve, po dhe të njëti në kohë, Mosiendo thot ngjyra e rroba do thot me cila dalim jasht të zbukuruara, qoft do thot tepër që kanë do thot shenja e kështu me radh që mund t'jen do thot tërheqse për kalimtarët. Këtu janë do thot ato që duhet të jenë parasysh për femrën. Poose zakonisht është silloj mentalitetit tek neçet ngjyra e zeze tek femrat paraqet dëshmërimi, do thon veshja mbules të <coughs> me mbulesë zeze. Në lidhje me veshjen me mbulesë zeze, themi se si nuk ka asgjë obligative. E, ndoshta me shumë kjo, zote i di më smiri, i nështrot shumë rrëthanave edhe zakoneve të njerëzve. Për shemë ollë jënë disa, disa vende në për botën arabe e kështu me radë, që është bërë ndoshta pjesë e kulturës dhe traditës e tyre që të mbajnë dhe thotë robët të zeza. Dhe jo, asë aty do thotë nuk potencohet që është diqka obligative. Kurse tek ne, themi, nuk do duhet te jemi do thotë rigoroz në këtë që gruaja kur del jashtë detyrimisht duhet rrobat e saj atje mantel, mantili apo shamia të jetë do thotë obligativisht do thotë e zezë nëse është edhe ndonjë ngjyrë tjetër nuk ka gjithë keqë për arsyesë se tek ne do thotë është normale dhe nuk nuk bën do thotë ndonjë ndonjë ndikim e cila mund të shkaktojë ndoshta ndonjë shoqëri apo rreth tjetër nëse del dhe thot vajza me ndonjë apo gruaja me ndonjë robe me ndonjë ngjyrë tjetër përveç se zeze, zoteti më spirë. Një pyetje tjetër thot a është më mirë me i fal synetet nga 2 apo nga 4x4? Është fjala për shembull për para namazit e, të fars të drejtë. Po. Është e, te debatojnë fuqahat juristët islamë në lidhje me këtë çështje dhe ajo që është tek ne shumë e njohur dhe praktikohet madje edhe edhe nënkuptohet se është do të thotë diçka që që nuk nuk ka vend edhe të diskutohet është çështja se synetet e ditës posaçërisht këto drekës dhe të ikindis të falen do thot nga nga katër kate me një selam do thotë ju me dy selamën do thotë falen dy pastaj ti jepet selam dhe të falen dy të tjera po të të katërta të falen do thotë me një selam me dy të shehuda dhe kjo praktik do thotë është e njohur në medhhebin Hanefi edhe te Imam Abu Hanifia edhe te nxënësit e tij në përgjithësi do thotë e përkrahin këtë mendim duke u mbështetur disa disa citate të cilat janë të përgjithshme nuk janë nuk e, e të saktsojnë në fund decisive se a duhet falen dhe të falen do thotë katër ndarras apo katër të plota sikurse hadithi pejgamber sa asunem që ai i cili e falen e fal falë para namazit të ikindis, orë që alla para fazit të ikindis katere kate, pra ka ardhë katere kate, nuk ka ardhë dhe thotë 2 plus 2, për po ka ardhë 4, dhe këto citate që ka në ardhë në formë të në formë të kthill, do thot në formë të përgjithshme, i marrin si bazë që ato duhet të falen, do thot pa in pa interpret, do thot katrë radhazi pa me një selam. Mirpo nëse e shoshitum do thot me selën pak më ma mahollësisht dhe shikojmë do thot citatet të e përgjithshme që kanë ardhur dhe praktikat që kanë bërë do thot e, e, po i them kushtimis shumica sahabëve Në faljen e këtyre namazëve, drekës, suneteve drekës dhe suneteve të ikindis, atër po kuptojmë se ato e, më me regull është që të faljen 2 plus 2, se sa të faljen do të të të 4 radhazi. E, jo në mënyrë se ajo është e gabuar dhe kjo është e drejt, po në qështjen se ashtu është praktikur dhe kjo është me e njohur. Por edhe nëse praktikon 4 nuk ka bërë ndo një shkelje, mirë po në nënkuptot që është më e preferuar edhe më e drejt që ato të falen 2 plus 2 sës atë falen 4. Zote edhe më smidi. Po, pyetja, shkikuesi ra dhe spyet, dhe të hozë, unë jam falur një kohë të gjatë, kurse tani po frigohim shumë në atën kur bije me flejtë. A ka ndo një dovë apo sugjerim që mund të na këshiloni? Filimishtë, që të vazhdojni me falin dhe të tjenit përkushtum në Uh, adhurimi ndaj Allahut të Madhëreshëm pastaj ajo që farë mund të them në në këtë moment është se vërtet njëri ju i ka disa faza, nga njëherë endin vetën pak ma të mërzitur, nga njëherë endin vetën pak ma të lodhur, nga njëherë endin vetën ma aktiv, e kështu me radhë, edhe gjitha rëthanat me cilat bëllovaqot njëri ju njetë këto ndikujnë, do thot, edhe në, në natyren e ti. Pra ndaj edhe kjo rëthan, që ajo, do thot, në këtë fazë endin vetën pak ma të friksuar, apo shqecot me ndra, e kështu me radhë, themi se kjo është një fazë që ju duhet nuk duhet ju shqetësoj jashtë mase se çfarë është duke ndodhur me mua e kështu me radh, për arsye se posa çis tek themrat, këto rrethana e bëjnë do thot të thotë që ta ndin veten të frikësuar se çfarë do të ndodhë në të ardhmen kur un në kët moshë 30 vjeqare, 20 vjeqare, e ndi vetën shumë të frikësumë, pas taj ndoshta kjo do të shtohet e kështu më radhë. Themi se kjo është një fazë, sikur se gjitho fazë tjetër, njëri ju nga njëherë, si shtash pak më herët, mërzitët më shumë, nga njëherë është më aktiv e kështu më radhë, pra ndaj duhet të amernin këtë, me këtë trajtim. Do thotë që jeni një fazë që ndini vetën që ndini frikë më shumë se sa ozun gaplëhet ja kuptohet se shikuesi ka falur namaz një kohë, dorosha tani nuk falet dhe në këtë aspekt e ka lidhur me konjaton. Nëse nëse asht do thotë që nuk falet më, atëherë kjo është do thotë musibet dhe fatkeqësi dhe ajo çfarë neve themi automatikisht është që ju detyrimisht duhet t'i ktheheni faljes namazit e, për arsye se këtë shqesim dhe këtë çytje janë do thotë nga nga shejtani mallkuar i cili mundon do thotë vazhdimisht ju devijojnë nga rruga e vërtet e, për derisa ka arritë që ju largëjnë nga namazi, tash do të të ndëtoj, dhe thot, edhe me këto vëprime të ju destabilizoj edhe më shumë, pra ndaj mos lejoni, dhe thot, të ecni rrug, rrugës apo hapave të shejtanit, po këthehë joni Allah o të madhërishëm, dhe namazin mos me lanë në asë form një formë, të tifal një pes kohët namazin në formë të regullë. Pastaj, ajo që farë do t'ju kësha këshilu, dhe thot, në lidhje me lutjet, është se para gjumit, nëse është koha kur ju friksohëni në gjumë natën e kështu më radë, para gjumit të lezëni lutjet e gjumit që jënë të përmendura në librin buroja muslimanit dhe ato vazhdimisht i praktikoni me lejnë Allah kër ju i kthehni namazit dhe i kthehni besimit ndaj Allah dhe madhërishëm edhe kjo do të ju largohet dhe nuk do të ndini më shqecim insha Allah, Zotit i musmiri. Një shikues tjetër pyet thotë nëse gjatë marrjes së abdesit lëshon gazra, a vazhdon abdesi apo duhet ripërsëritur. Ëh, prekushteve të abdesit është që njeriu do thotë ti pastroi ato pjesë trupi duke mos shkaktuar do thotë prishjen e, e abdesit do thotë pre aty momenti që fillon me marr abdes deri deri në do deri në fund kur dëshiron me fal namaz e kështu me radhë. Prandaj në atë moment që bëndo një veprim besimtari, qofte dhe duke marrë abdes, a i logaritet që nuk ka marrë abdes dhe duhet ta filloj, do të marrë një abdesit nga fillimi e asesit të vazhdoj, do të thot nga atë formë. Zote i dhe më smiri. Pozë, kemi edhe njërë pyetje të nxash me lidhën me abdesin, për fillimisht do të bëjmë një shkëputje të shkurëtër. Shikues të në ruvar bëjmë një shkëputje të shkurëtër që në rani me ne. dashor u rikthyem në studio për të vazhduar me pyetjet që kanë arritur në redaksion ton. Hoxh po pyetja e radhës sot kur pastrojm komplet në banjo a ka nevojë të marr abdes? E, në lidhje me abdesin dhe guslin themi se kur Allahu i plotfuqishëm në Kur'anin famlart e përmend do thotë urdhrin apo mënyrën se si merret abdesi thotë ja juhel ladina amanu idha qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa idiyakum ila almarafiq vajdan thotë hadith ayeti dhe në fund të qëtautni, në më bështëm qëta músumën vëpët të të haru. Përkëthimi e për ajetit është oju besimtarë, kur dëshirën njëtë falë një namazë, atërë ënë me fastrojë një fëtyrat e juaja, duar dhe rrë në bryla jepën një mes këёл, ndë fastrojë një këmbët e juaja, dhe nëse jeni gjënubë të pasërë, atërë e pastrohënë, dhe thotë merë një gusëllë. Dhe po n po është i papastër, atëra pastrohet e mergusin duke pastruar tërë trupin dhe duke shpërlagurin edhe hundën dhe kjo mjafton do thotë nuk ka nevojë pastaj ti laj edhe një herë do thotë pjesë tëra të trupit për arsye pjesë të cilat zakonisht lahen do thotë gjatë marrjes abdesit. Për arsye si konteksti ajetit do thotë po jap me kuptu që nëse je junub atëra mjafton të pastrosh dhe kjo është e mjaftueshme ëë mirë po kjo rrethon edhe pse gjatë marrjes së gusllit ndoshta është më e plot nëse përcjellun praktikën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam prej sunetit jo diçka obligative që besimtari para se më fillojmë të pastrua është mirë do thotë që ti pastroj ato pjesë të cilat zakonisht pastrohen gjatë marrjes së abdesit do thotë për larja e gojës, hundës, fytyrës, duarve deri në gryla, këmbëve e kështu kokës me dhan mes e kështu me radhë por kjo është diçka sunnet, do thotë diçka e preferuar, jo diçka obligative. Kështu që nëse besimtari hyn automatikisht është gjyneb hyn, do thotë pastrohet tërësisht e shpërlang gojën dhe hundën, nuk ka nevojë të, të të pastroj edhe një herë pjesë të të cilat pastrohen zakonisht gjatë marrjes së abdesit. Mirë, por kjo është në rreth anku njeriu është në gusë, kur është gjyneb. Kur njeriu hyn do thotë duke mos qenë gjyneb, do thotë nuk është i papastër, por don të më pastroj qoftë edhe për muflladit e këtu më radh dhe më hyn do thot me njëtë do thot freskisë për shembull por e bën njëtë që kur del edhe me pas abdes do thot me fal namaz me me at me at pastrim a llogaritet kjo do thot e mjaftueshme aj për ta për të falur namaz apo obligativisht duhet të merr të merr abdes Themi këtu është debat të ulemat për arsuje se disa ulemat kanë thënë që gusli zavendësën dhe të abdesin vetëm në rast të papastërtisë, kur njeri është gjynëm, kurse nëse nuk është i papastër dhe pastrohet kështu qofte dhe për falje namazit të gjumas, që është synet dhe të pastrohet, atër e thonë që obligativit duhet merë guslë për shkak se kështu, do thot të kushtzojnë do thot që gjatëmares e abdesit kushtzojnë që ato të bëhen do thot radha zi një pas një dhe të, të perfilët rënditja do thot e pjesve e kështu me radha dhe këto nuk ndodhin do thot gjatë gusullit pra ndaj obligojnë do thot që edhe njëherë të mirë abdes. Mirë po mendimi i sakt është se është i mjaftu shumë gusullit edhe për për rrethana tjera, jo vetëm jet papastërtis, dhe ky është mendim do thot poshas tek me dhëbe Hanefi, edhe me dhëbe tjera, ë dhe ky nuk kuptohet se është mendim i sakt për arsye se ndarja e kësaj do thot nuk është do thot e drejt për faktin se ë përder sa gusli është do të thotë një formë pastrimi që është më më shumë se sa do thotë abdesi atëre gjithsesi duhet të jetë do thotë zavencusi i abdesit dhe në asnjë formë nuk mund të kuptohet se është diçka e veçantë do thotë se abdesi Zoti i mëshmirë. As-salamu alaykum, sot ne shqipues sa ka të drejtë me ndajt në gurbet pa bashkëshortë. Pra shpirtja më shqipues spirt nga diaspora sa mund të cendrojë këtë problematik e kanë trajtuar juristët islam në të kaluarën dhe kemi citate edhe prej kus Omerit radhiyallahu anhu i cili ka qenë udhhes xhalife musliman ve në një rast ai ai kishte për shkak të thot ushtris e cila udhtonte në përshtetin islam dhe u duhej të vonohen me shumë tër, atëra e bën do thot një një formë të parimit që ushtria do thot mos qëndroj më shumë se 6 muaj do thot larg familjeve të tyre. Dhe çdo 6 muaj do thot ka pas drejt do thot ushtarit të kthehet në familje dhe të rri do thot me bashortën një kohë dhe ky parim e ka e ka nxjerr në bazë të konsultave edhe edhe disa veprime të cilat i ka bërë ai në në në kohën e tij. Edhe nga këtu është diskutuar do thotë kjo problematikë tek ulemat dhe kanë thënë që njeriu në rrethana të zakonshme nuk do duhet të qëndrojë më shumë se 6 muaj do thotë larg familjes dhe larg bashortës. Mir po në rrethana në të cilat mund të ballavaçohet njerëzit grupësar ton, cilët ndoshta nuk kanë mundësi të vinë atë shpesh çoft për shkak të thotë të shpenzimeve të rrugës, për arsyesa ndoshta shumica atyre që janë jashtë qëllimi i shkuarjes atje është të fitojnë diçka dhe nëse ato shpenzime bëhen gjatë rrugës Tushku dhe të ardhmë mund brenda vitit disa herë, atë kjo mund të shkaktoj, do thotë që mos mos të realizohet edhe si duhet synimi se pse shkon njeriu jashtë dhe e lën familjen për një kohë do thotë për me për me fitu do thotë një pasuri për për të ushqyer familjen. Prandaj themi se në rrethana të zakonshme kur njeriu ka mundsi dhe udhimi është i lehtë i lehtë, atëherë Nuk është mirë se të vonohet më shumë se 6 muaj. Por në rrethana kur njeriu nuk ka mundsi, atëherë edhe nëse te i kalot kjo, nuk ka gjë të keq edhe kjo i nënshtrohet shumë do thotë adatëve dhe ligjeve të të njerëzve e asesi diçka do thotë decisive me të cilën do të obligohej bashkortei apo do të, do të kishte të drejtë që gruaja të kërkojë ndoshta shkurrëzim për shkak thot, të thotë mos përfiljes atij obligimit nga ana e bashkorteit. Zoti i dhemës. Një shikuesen a dërgon një shetsim thot për herë të parë kam kaluar me një djalë me të cilin edhe kam humbur virgjinitetin. Mirpoh ai ka dyshuar në vajzërinë time, prandaj më ka lënë. Tani shtrohet pyetja, a duhet t'ia them të vërtetën personit me të cilin dua të martohem më vonë apo të heshti ose të shfrytëzoj opsionin tjetër për të bërë ndërhyrje kirurgjike që bashorti arshon të mos të mos dyshojë në virgjërinë time. Po e fillimisht un lut Allahun e madhërisëm që kësaj grua kësaj vajze e cila i ka ndodhur kjo do thot e, ashtu siç po kupto do thot ka qenë në një rrethon kur ka qenë larg msimeve islame dhe dhe e, besimit të sinqert dhe un fillimisht do thot i kërkoj kësaj e, dhe i rekomandoj që vazhdimisht të pendohet në Allahun e madhërisëm për këtë vepër të që ka bër dhe të mundohet do thot e, që të bëj sa ma shumë vepra të mira, për ta fshirë do thotë këtë mëkat për arsyesë se vërtet do thotë zinaja apo amoraliteti është një mëkat që Allahu xhalaula e e e çorton shumë do thotë persona të cilët e, e bëjnë do thotë atë veper. Dhe kjo është një an do thotë kërkoni e, falje tek Allahu i Madhërishtum vazhdimisht të, madhëri të pendoheni për këtë punë që keni bërë. Nonetërsë si të veprojë kjo vajzë do thotë në raport me me ofertat që mund të ketë do thotë nga djemet për të për të, për martesë themi se ë rikthimi i virgjërisë do thotë me mjete kirurgjikale tash si aplikohet e, në parim do thotë që kjo ta ta bëjë një një femër muslimane është temë do thotë diskut, diskutimi dhe elaborojnë post shirdiatar të bashkëqortë dhe shohim se ata nuk në asjë form nuk e lejojnë për arsye se në këtë rast jo se ndodhë dhe thotë kjë veprim, por njëri ju dhe thotë apo kjo grua i te i kalon disa, disa ndalesa tjera, si kurse që është dhe thotë mashtrimi apo traldhia për shkak se ë neve e dim se raporti bashkëshortor duhet të jetë në një sinqeritet plot, e jo me mashtrime të cilat ndoshta mas 10 viteve, mas 20 viteve mund të kuptohen dhe ta rënojë një një martesë e cila ndoshta ka pas vetë fëmijë e kështu me radh, mos flasim nga aspekti tjetër do thotë i tradhtisë, nga aspekti islam që njeriu është i obliguar që me të tjera të jetë vazhdimisht i drejt. ë madje ëë edhe me ata njerëz se si njeriu do thot i bëhet zullum, ndaj tyre duhet më qen drejtë drejtë e jo me me e rikthyr atë zullum do thot në atë formë se ata ikan bir ati. Prandaj në kët rast në asnjë formë nuk lejo do thot intervim intervenimi i kthill, por kjo grua duhet kjo vajz duhet të jetë e sinqert dhe nëse ka ndonjë ofertë nga nga dikush në tregoj, dhe thot, edhe arsyen, edhe rethanen si ka ndodhë kjo, edhe nëse e, pranën, dhe thot, aji mashku në atë formë, atët pranojmë artesen dhe në atë formë, dhe thot, lidhët kurora e asesi, dhe thot, me mashtrime edhe me, me trati, zotejti më smilë. Në pjëtje tjetër, thot, cka bëhet me shpirtin pas dhekës dhejri në kjamet? Në pjëtje tjetër, thot, cka bëhet me shpirtin pas dhekës dhejri në kjamet? Kjo problematikë diskutohet të ulemat në përgjësi, ma dje Ibnul Qajimi e ka një liber që e, është të thot i përkëthyër në gjuhën Shqipe Arruhë, Shpirti, dhe aty ndoshta në formë shumë të detajzuar dhe të halësishëm e tregantë të thot kët, këtë qështje, pra rështu se ka mendime së qarimin nga ana djetarëve muslimanë, dhe të gjithat të bazuara në, në fakte dhe citatët cilat kanë ardhë nga pegameri s.a.s. dhe në Kurani në famlartë dhe shtjelohet në formë të detajushme aty. Pra ndaj unë si gjyraj dhe thotë shikusi që i mund të kthehet në këtë liber dhe të ledzoj pak më gjërësisht. Por ajo që far mund të themi ne dhe thotë në pak fjalë është se vërtej dhe thotë jeta pas vdekjes apo jeta e varezavë apo jeta berzah i thuat ne gjuan arabe esh nje jet ecila dallon ne form te të tersishme nga natyra dhe forma e jetes qe njeriu e jeton do thot ne ket bot pra esh nje jet tersisht tjeter të ne cila nuk ka nuk mirat parasysh do thot vendi nuk mirat parasysh koha e kto gjera te cila tek ne do thot veçuria te ksoj jete mosha e kstu me rad prandaj esh do thot nje jet ecila esh endan nga kto dhe është një jetë e cila ë ë ndod, do të thot duke u ndarë shpirti nga trupi, pra nuk nuk nuk këta dy tërsi janë të ndara, nuk janë bashkë në një në një tërsi. Prandaj edhe kjo e bën edhe që t'jetë të thot një jetë tjetër. Kurse ku janë ato shpirtra, është saktuar se nuk janë të gjitha shpirtat në një vend apo nuk kanë do të thot në të njëjtin trajtim dhe kjo varet prej punës dhe aktivitetit dhe njeriu se çfarë ka qenë. Prandaj shpirtrat e pejgamberve janë do të thotë në në qiell më të lart, për arsye se janë të gradum, do të thotë shumë lart. Pastaj shpirtrat e shehidve Njerëzve të cilët kanë vënë jetën e jonë do thotë në xhennet, disa janë do thotë në pem, ashtu siç vërtetohet në disa citate koranore, disa janë do thotë në në trupat apo në barqet e e shpesëve të të xhenetit, disa janë do thotë në xhenet në do ke shiju ato kënaqësit dhe dhe mirësitë e Allahut të Madhritshëm, disa shpirtra të tjerë janë do thotë në në së bashku me trupin e njeriu do thotë në varr dhe ato do thotë ato shpirtra përjetojnë nëse janë pe xhenetlive për jetojnë do thot nga e, e, fryma dhe nga gëzimet nga gëzimet dhe përjetimet të cilat do t'i përjetojnë në xhennet nëse janë do të thotë prej banorëve do të thotë xhehenamit gjithashtu janë do të thotë në në së bashku me trupat dhe përjetojnë do të thotë dënimet dhe u, u, ato djerratëslat uh, do të përjetojnë do të thotë në xhehenem dhe kështu do të thotë në këtë formë e saktë është kjo që mos të bëhet do të thotë trajtim i të gjitha shpirtëve në formë të njëjtë por të themi se varrsisht sis kan or informacionet nga citatet koranore dhe nga hadithat e pejgamberit al sallallahu alajhi wasallam ashtu duhet kuptohen duke paspara syh atë parimin të e thash pak më herët se është një jetë tërsisht tjetër e cila dallon nga jeta e kësaj bote dhe është një jetë e cila është do thotë fazë në cilën do thotë të, të, të vdekurit presin do thotë ditën e gjykimit pas së cilës do të ndodë do thot një një formë e e trajtimit krejt ndryshë nga ajo që ka ndodhur këtë botë dhe në jetën e Barzah. Zoti i mëshmirë. Sa e thefond hojnë pyetjet që shikuesit kanë vazhdimisht na shkruajn lidhur me kuptimet e emrave. A kanë kuptim fetar emrat Mirela, Anila dhe Erina? Ë për Mirela nuk nuk e di do thot konkretisht çka kanë ndonjë kuptim ë e... është Anila dhe Erina Edhe Anila nuk e di, erina mund kjetë ndonjë kuptim dhe është e përdor shme, mirë po nëse përkëthejt në gjuën Shqipe nuk ka ndonjë kuptim dhe thotë e cila jepë, në do shtë të ndonjë do me tha një të qartë. Mirë po si aplikim ka njerës dhe thotë musimante sëtë e përdorin, zote edhe më smilë. Hos njëherit kjo ishte edhe pyetja fundit për sonte, ne ju falinderojnë shumë që sonte gjithë të kote jeni me nejë në studio. Edhe unë ju fal Shikues të ndëruar, kjo ishte e tëra se kemi përgaditur për ju sonte, ju vazhdoni të nashkruani dhe të i dërgoni pyetje tuaja në adresën tonë elektronike, pyetje etqsivisks.com, dere në javën e arshme, sëra maliku.